Você viu aquele mano na porta do bar, Jogando um bilhar descontraído o Cercado de uma pá de camaradas Na área uma das pessoas mais consideradas Ele não deixa brecha, não pode ninguém Adianta vários lados sem olhar quem Tem poucos bens mais que nada Um fusca 73 e uma mina apaixonada Ele é feliz e tem o que sempre quis me dá humilde porém sossegada Um bom filho, um bom irmão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 Você viu aquele mano na porta do bar? Mano, que ver as mudanças, como você tá. um mano diferente, a gente falando de outra quebrada aí, mas eu te digo, tô achando os manos de qualquer jeito, sério. não é tiro, sério agora. Tem nada a ver com você, sempre. Ai, mas o meu irmão. Vamos viajar na câmera agora. O quê? Não tô entendendo, explica isso direito. Mentira dinheiro, meu irmão. Você não me dizendo nada, você nunca, nunca mostrou essa foto. Você viu aquele mano na porta do bar? Ele mudou demais, do tempo para cá.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 No mercado da droga, o mais falado mais foda. E menos de um ano subiu de cotação. Ascensão meteórica, vantagem numérica, farinha impura, o ponto que mais fatura. Um traficante de estilo bem peculiar Você viu aquele mano na porta do Ele matou um feinho a sangue frio Até que horas da noite? Uma parte gente que eu A distância, aqui de cobrança. A casa estava cheia. Mãe, mulher, criança. Quando gritaram o seu nome no portão?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 Usou e viciou a molecada daqui Eles estão na dependência do dia. Não dormem à noite, roubam à noite Pra cheirar de dia Total domínio dos negócios, muita perícia Ele dá baixa, ele é ameaça. truta da polícia Não tem pra ninguém No momento é o que há Pode crer E aí mano, vai death, de Você viu aquele mano na porta do bar? Aquele mano Um mano tal que me devia, mó pinaca safada, queria me dar perdida Negócio é negócio, aí devia pra mim, lembra quando eu devia pro capeta. Dei do dois tiros na cara dele, já era, virou os olhos Mas e agora, mano, como é que fica? Vem vem, sai forte, sai sai, sai, sai, sai, sai, sai Você tá vendo o movimento na porta do bar? Tem muita gente indo pra lá, O que será?